Привіт, друзі! Ви на каналі Торахтушка. Хочу прочитати разом з вами цікаву та легку книгу «Арсен», яку написала українська письменниця Ірен Роздобудько. «Мандрівка в селище Оповита купою таємниць та неочікуванок». Буду вам дуже вдячна за підписку на канал та вподобайку. Після прослуховування, будь ласка, напишіть в коментарях, чи цікава вам книга, аби я розуміла на майбутнє вибори літератури для вас. Любі слухачі, починаємо читати. Доброго дня, або ранку, чи вечора, а ще краще – добриї ночі. Бо хто знає, що в тебе зараз за вікном. Я хотів би, щоб це була ніч. Так, я справді хотів би, щоб у тебе зараз за вікном була ніч. І якщо я тепер господар історії, яку збираюсь тобі розповісти, то можу розпорядитися і часом доби коли мені найбільше хотілося б спілкуватися з тобою. І тому я кажу «доброї ночі», якщо вона зможе бути для тебе доброю. Адже для мене ніч – це тривожний час таємниць і несподіванок, які вигадує сам. Уяви, ти лежиш у ліжку і читаєш, довкола тиша, така, що починаєш мимоволі дослухатися до неї. Надто підозрілою, здається, тобі ця тиша. Ти дивишся на стіну біля вимикача і раптом помічаєш, що до нього повільно тягнеться чорна рука. Довга чорна рука. А краще так. Довга чорна волохата рука із синіми пазурями. Вони ворушаться, намагаються намацати вимикач. Клац, світло гасне, а рука тягнеться далі, аж до твого ліжка. Круто? Не круто? Можливо, принаймні моторошно. Я часто уявляю собі щось подібне. Навіщо? Щоб звикнути до несподіванок і неприємностей. Щоб потім уже нічого і нікого не боятися. Хоча, власне, чого боятися? Саме зараз, коли тобі тринадцятий минає, і твій шлях не такий уже і широкий. Школа, дім, комп. Можливо, спортивна секція. Бажано кінного спорту чи великого тенісу. Але виходить, як у більшості. Карате в приміщенні жеку чи гурток малювання, чи англійська мова, чи просто комп, у якому зависаєш до ночі, у кого як. Тому лежиш і вигадуєш небелиці, то чорну руку, то якусь велетенську руду мавпу, що застрибує на підвіконня і всіх душить, як в оповіданні Едгара По, або Середньовічний вітрильник, який несе тебе у відкрите море, і там на тебе чекає героїчна пригода, вітер в обличчя, бій із гарбниками фортеці, яку ти оборонятимеш разом з останніми воїнами. І все залежить лише від тебе і твого меча, або арбалета, або просто від накачаних м'язів і нереального везіння, як у Бетмена. Вигадуєш собі і зовнішність адже те, що бачиш уранці в дзеркалі, коли чистиш зуби, ясна річ, тебе не влаштовує. Бажано бути таким, як Джоні Деп чи Орландо Блум із піратів Карибського моря, або Бред Піт із Трої, смаглява шкіра, вибілене солоною водою і сонцем волосся, кинджал за паском, ботфорди, джинси, підшиті рудою шкірою капелюх із широкими крисами. Звісно, якщо ти очкарик, уявляєш себе Гаррі Поттером, якщо товстун – Шреком. У вигаданому світі для всіх знайдеться своя роль, а в житті? Я часто питаю себе, де воно – справжнє життя? Невже лише під обкладинками книг, на дисках з фільмами чи у піснях про війну, до непоганих книжок і фільмів Мене привчила Юля. До речі, Юю я називаю свою матусю, але про неї згодом. Ті пісні, фільми і книги, які ми любимо, про гори, війну, справжню чоловічу дружбу, ризик, шалене кохання і красиву смерть у бою. Часом думати про те, що все це так і лишиться під тими обкладинками, геть нестерпно, аж хочеться тікатись від за очі. Сісти на корабель і відчалити в якусь гарячу точку, адже в нас час їх вистачає. Колись так і вчиню скільки можна сидіти на одному місці. Але спершу я багато мушу зробити наприклад, залишити Юлю в надійних руках, щоб вона не була сама, не сумувала без мене, мушу закінчити школу, вивчитися і заробити гроші, стати, скажімо, адвокатом чи стоматологом, тобто, як каже Юля, отримати певну професію. Потім можна буде подорожувати. Це тепер не проблема. Купив путівку в турбюро і вперед. Ми якось були з Юлою в Єгипті. Зустрічають тебе в аеропорту, везуть під білі руки в готель ще біля моря, сповіщають, що сніданок о такій годині, обід о такій, а екскурсії будь-куди. Хочеш, цілий день валяйся на пляжі в шезлонгу, хочеш катайся на верблюді, їж солодощі, пий пепсі кову і нечхай. Додому повертаєшся, мов байбачок, щоки обвисають, ось тобі і вся подорож. Якщо ж відверто нічого такого я не хочу. Я хочу пригод тут і тепер, щоб вітер в обличчя, щоб піді мною був нещодавно приборканий кінь. Хочу ходити, впідшити хрудою шкірою джинсах. Ніколи не стрихтися, а заплітати волосся в косу, як це роблять індіанці. Хочу вполювати ведмедя, як Тристан у фільмі «Легенди осені». Бачили? Ні? Шкода. Неодмінно подивіться і зрозумієте, про що я. Юля іноді каже, що тепер справжніх чоловіків можна побачити хіба в кіно. Певно, тому вона і розлучилася з батьком. Гадаю, він не був аж таким несправжнім. Просто, як каже Юля, він зламався, перестав вірити в себе і в те, про що вони мріяли разом. А я не хочу ламатися. Я хочу вполювати ведмедя, відрубати йому кіготь і повісити собі на шию, як це зробив Тристан. Або самотужки, посадити зламаний літак і врятувати пілота як хлопець з останнього дюйму. Чи принаймні вигадати план, який дозволив би мандрувати в часі і просторі. Ось про що я думаю вночі, коли тренуюся нічого не боятися. Але мене напружує те, що я ніколи не звідаю справжнього бою. Не знатиму, як це – скакати на коні, без сідла, боротися з ворогом і перемагати. Я мрію про подорожі, загадки, Скарби і небезпеку. Але де все те знайдеш? Хіба в комп'ютерних іграх. Спершу я так і робив. Цілими вечорами кнопки натискав. То з роботами бився, то з інопланетянами воював, то скарби шукав. Потім мене пробило. Ну й дурня. Сидиш у кріслі, точиш чіпси, мов миша картон, працюєш лише пальцями, а вдаєш, що світ підкорюєш. І скільки ж нас таких по всьому світу? Мільйон? Більше? Сидимо, жиріємо і даємо з себе героїв. Віртуальних. У разі небезпеки, клац, перезавантажився і знову на коні. Це, як на мене, принизливо. Одного разу, коли від цих думок стало геть зле, я ж не маленький, щоб не розуміти, що я навряд чи коли-небудь ополюю медведя, чи втечу до Африки полювати на тигрів, Мене стукнула чоло думка. Просто звалилася зненацька і вдарила по обі, мов яблуко. Ось яка думка. У своїх фантазіях я заходжу надто далеко. Туди, куди мені не дістатися. Море, ведмідь, фортеця, човен. А є речі набагато ближчі, про які я просто забув. Або не надавав їм належної уваги. Або... Вони здавалися мені не такими цікавими і важливими. Скажімо, події, які років двісті тому відбулися в нашому роду. Цю історію я почув від свого діда Олега, тоді був зовсім малим. А була вона про… Але перед тим, як все розповісти докладно, скажу кілька слів про батьків. Точніше, про батьків моїх батьків. А простіше кажучи, про дідусів і бабусь. Без цього моя історія не зрушить з місця. Отож, юлиних батьків я ніколи не бачив. Вони були геологами і загинули десь у Сибірі. Навіть не знали, що колись я називатиму їх бабусею та дідусем. На фото, що висить у нас на стіні, вони надто молоді. А ось батьки мого тата живі-здорові і мешкають неподалік від Києва, в невеличкому селищі. Раніше я там часто бував. Одного разу дідусь Олег, щоб заохотити мене їсти кашу, мені тоді було років сім, розповів родинну легенду, в якої я закляк з повним ротом, замість того, щоб старано працювати з челепами. Легенду перекажу так, як пам'ятаю. Отже, був у нашому роду пра-пра-пра, чи ще три чи попра, дідусь Макар. Був у нього син, на честь якого, до речі, мене і назвали Арсен. Народився той Макар у 1852 році. Давненько. У родині збереглася байка про те, що на початку 20-го століття в хаті Макара якимось чином з'явився великий глиняний глек, набитий золотом. За словами діда Олега, не забуваймо, що розповідаючи про це, він встромляв мені до рота чергову ложку огидної каші. Однієї темної і дощової ночі цей глечик зник. А зранку в хаті знайшли бездиханне тіло макара в калюжі застиглої крові. Найбільше з цієї моторошної розповіді мені запам'яталася та кривава пляма на підлозі. Дідусь Олег сказав, що вона ніколи не зникала, підлогу мили, шкребли, терли оцтом, виводили керосином, дзуськи, на ранок пляма з'являлася знову. Ось це я тоді найбільше і запам'ятав, але був маленький і дурний. Мене страшенно цікавило. Як то може бути, щоб пляма не зникала? Захоплений цим, я пропустив повз вуха те, що зараз стукнуло мені по лобі. Два факти. Перший. Тоді у злочині звинуватили мого тезку, прапрадіда Арсена. Але таємницю загибелі Макса так ніхто і не розкрив. Проте на довгі роки Арсен був таврований як убивця власного батька. Це ганебне тавро лежить на родині і васюків досі. Другий факт. Глечик із золотом. Він був і зник. І його ніхто так і не знайшов. Ось яка думка. Ба навіть дві вдарили мене, мов блискавки, і з того часу не давали спокою. Отже, справжня таємниця зовсім поруч. Таємниця родинного скарбу. І все це може належати мені. Фух, перепочину бо мене навіть зараз трусить від хвилювання. Зроблю паузу, щоб не все відразу. Певно, варто більше розповісти, з ким ви маєте справу. Тобто, познайомитися ближче. Як я вже казав, мене звуть Арсен. Прізвище Іванюк. Мені нещодавно виповнилось 13, хоча іноді відчуваю себе набагато дорослішим. Адже за останній рік я добряче виріс. Коли ми з Юлею йдемо поруч, до магазину чи в кіно, всі думають, що вона моя старша сестра. Пригадую, як якось дорослі хлопці сказали мені, «Аго, Вшкет, познайомі з сестрою, вона у тебе кльова». Звісно, мене тішить, що моя матуся така молода і кльова. Вона ходить у джинсах і модних футболках, струнка і довгокоса. Та водночас було в цьому проханні щось неприємне. Так, що я добряче побився з тими хлопцями і прийшов додому з розбитим носом. Юлі, зрозуміло, я не сказав, через що побився. Не сказав і те, про що часом думаю. Я хочу, щоб вона нарешті знайшла собі того справжнього чоловіка, який би оцінив у неї не лише зовнішність. Хоча вона каже, що найголовніший чоловік у її житті – це я. Решта її не обходить. Але я не такий уже малий, щоб не знати, як їй буває самотньо. Я не думаю, що жінка, особливо така, як моя Юля, має жити лише піклуванням про мене і хліб насущий. На тата я досі серджуся. Ось якби в мене була така дружина, як Юля, навряд чи я зміг би піти до іншої. А він пішов. Юля казала, що колись тато намагався повернутися. Але вона заборонила. Коли я запитав чому, вона відповіла, що на той час татова нова дружина вже народила дівчинку, мою зведену сестру. Але я не хочу ніякої сестри і не маю жодного бажання говорити на цю тему. Ще трохи варто розповісти про це їхнє розлучення, котре, як колись зауважила мамина подруга тітонька Іра, зробила з мене неука і бешкетника. Так от, коли батьки поставили мене перед тим чудовим фактом, я вчився в п'ятому класі. Звісно, вони мене ні про що не питали, а просто сказали, що шукають обмін для того, щоб роз'їхатися. Ця новина мене приголомшила. Якщо ж чесно, просто вбила. У школі я старанно приховував цю подію навіть від свого найближчого друга Пашки. А дарма. Краще б сказав правду. Але мені було так соромно за батьків, що я почав вигадувати різні нісенітниці. Коли ми з мамою замешкали в невеличкій квартирі в іншому кінці міста, я довго думав, як пояснити це Пашці. І нарешті знайшов вихід, який на той час здавався мені правдоподібним. Я сказав, що батька відправили тривале закордонне відрядження до Америки. А оскільки наша квартира виявилася надто великою для двох, то Жек дав нам з мамою меншу. Ця версія здавалась мені правдоподібною, і Пашка в неї повірив. Лише пошкодував, що тепер далеко рулити до мене в гості. Але наступного дня він прийшов до школи у бойовому настрої і впевнено сказав Треба боротися. Мої батьки обурені і кажуть, що виселяти вас на меншу площу Жек не мав ніякого права, вони готові допомогти відновити справедливість. Кажуть, що підіймуть на ноги всі інстанції адже це повне беззаконня виселяти людей через те що один із членів родини поїхав у відрядження. Можете собі уявити, як я розгубився. Не знав, що й казати. І посварився з Пашкою. Сказав, що ніхто не просить його та його батьків утручатися в наші справи. Пашка образився, пересів за іншу парту. Якби він міг знати, що коївось у мене всередині. Атомний вибух. Але прояснила ситуацію вчителька математики. Вчителі взагалі звідкись про все дізнаються першими. Звісно, вона і гадки не мала, що я старанно приховую цю халепу від однокласників. І тому одного разу голосно на весь клас завважила. Арсене, те, що твої батьки розлучилися, не дає тобі підстав не вчити математики. Клас завмер. Тоді зареготав А я готовий був провалитися крізь землю від сорому якби вона, Ганна Павлівна, знала, що в цю мить одним махом перевела мене з розряду богополучних хлопців до безнадійних невдах та ще брехунів. Я вискочив з класу. Проте увечері до мене прийшов Пашка. «Дурний», – сказав він. «Ти гадаєш, що ти один такий? Та у нас півшколи живе з матусями. Немає в тому ніяких трагедій і таємниць. Дорослі йолопи, і це не наша справа. А той, хто буде з цього кепкувати, матиме справу зі мною. І він стиснув кулаки. Я розчулився, навіть сльози підкотилися. І стукнув Пашку в печі, а він мене. І ми знову стали друзями. Проте саме відтоді я почав поводитись, відверто кажучи, огидно. Особливо на уроках Ганни Павлівни. А через ту Ганну Павлівну зненавидів і решту вчителів. Усі вони, крім фіздрука та історички, здавались мені підступними і несправедливими. Я багато думав про те, що дорослі часом можуть бути жорстокішими за дітей і одним словом вдарити набагато болючіше, ніж коли ми розбиваємо одне одному носи. І при цьому вважатимуть, що мають на це повне право. А яке право мав я? Мовчати. Я і мовчав. Як кажуть, замкнувся в собі. У сьомому класі відростив довге волосся, носив сорочку, розціпнуто майже на всі гудзики, ходив до школи в потертих джинсах. І щоденно отримував за це догани і записи в щоденнику. Але нічого не міняв. Відверто кажучи, я собі подобався в такому розхристаному вигляді. Особливо після того, як Ганна Павлівна з огидою повідомила, що такий неохайний вигляд мають аргентинські мачо. Вона знову сказала це на весь клас. Але цього разу помилилася. Клас? Особливо дівчата задоволено загув, а я після того ще й самотужки проколов собі одне вухо і почав носити кульчик. А коли зустрічав Ганну Павлівну в шкільному коридорі, ще міг прикинутися п'яним. Можете собі уявити, що з нею коїлося? Одного разу Ганна Павлівна хопила мене за вухо і потягла до директора. Я вдавав, що ледве две ноги переставляю, і при цьому наспівував. «Я не здамся без бою!» Вона сварила мене всю дорогу до директорського кабінету. Але коли ми зайшли до приймальної, я спокійнісінько став, мов ніде нічого. Гарненько і чемно відповів на всі запитання директора. «Погляньте на нього, він же сам не свій!» Репетувала математичка, але нічим не змогла це довести. І директор відпустив мене з миром. «Ви запитаєте...» Як ставилась до цього Юля? Я ж казав, вона у мене особлива. Вона знає мене набагато краще, ніж якась Ганна Павлівна. І залишає за мною право бути таким, яким я є. Тільки просить, щоб я гарно вчився. І тут я не можу її підвести. Не вдається лише з математикою. Ото приблизно так я і жив до того часу, коли мене поглинула таємнича легенда нашої родини. Наближалося літо. Я планував попрацювати в якому-небудь Макдональдсі. Не вимагати ж грошей у Юлі на нову мобілу. Я можу мити посуд, розносити піцу, мити автомобілі. Не завадить пізнати і цей бік життя. Не такий уже є мамчин синок. Але історія про Макара круто змінила мої плани. Чому б мені не поїхати в те село, де все це сталося? Принаймні цікаво було б подивитися на руїни маєтку поспілкуватися з людьми, зрештою, навідати бабусю з дідусем. Вони, хоча вже і мали ще одну онуку, але часто передавали для мене посилки з медом чи домашнім варенням, запрошували в гості і надсилали на День народження грошовий переказ на ролики, скейт чи ще якісь мої забаганки. Щоправда, Юлі це не дуже подобалося. І це єдине, в чому ми не доходили згоди, я не міг зрозуміти. Чому Юля не дозволяє мені їздити в село? Не хочу, щоб ти був там зайвим ротом, якось сказала вона. Але я точно пам'ятаю, що бабуся і дідусь завжди ставились до мене добре і ніколи не вважали зайвим. Можливо, Юля знала щось таке, про що не знав я і мала всі підстави вважати саме так. Не знаю, але я пам'ятаю ще дещо. Юля любила бабусю Ліду і поважала дідуся Олега. До розвучення вони часто до нас приїздили. І тоді в квартирі пахло медом, польовими квітами і свіжим сиром. Ми разом ходили в театр, до музеїв. Юля складала цілу культурну програму. А увечері ми збиралися за великим столом і їли щось смачненьке. А потім співали. «Цвіте терен», «Червону калину», «Ой, чий-то кінь стоїть». Ці вечори я пам'ятаю досі. Тепер таке ніколи не повториться. Хоча б тому, що Юля забороняє навіть згадувати про те, як вона каже, минуле життя. Як сказати їй, що хочу вирушити до села? Чи відпустить? Зрештою, я не буду там зайвим ротом. Я можу працювати. Улітку в селі завжди знайдеться робота. Отже, остання чверть закінчилася. З математики у мене в табелі стояла тверда незадовільно. Тобто двійка. Через це я не пішов на шкільну вечірку на честь закінчення занять. Жартів і глузувань я не боявся. Я не пішов принципово, адже незадовільно була несправедливою. У річній контрольній я виконав усі завдання. Якщо чесно, я люблю математику. Але Ганна Павлівна не повірила, що я не списував і викликала мене окремо на додатковий іспит. І там надавала стільки завдань, що я ледве впорався. Потім вона ставила усні запитання, та так швидко, що я відчував себе, мов на якійсь телевізійній вікторині на кшталт найрозумніший, хіба ще у мене під рукою не було пульта з кнопками, а у Ганни Павлівни загрозливої звукової сирени. Звісно, на двадцятому запитанні в стилі бліц я заплутався, точніше, просто вперто замовк і припинив відповідати, і отримав двійку. Тому в той час. Коли мої однокласники гуляли містом, а потім, як розповідав Пашка, пішли танцювати до Міли і Вінської, дівчинки, що жила в приватному будинку на Нивках. Я сидів удома і вигадував план утечі до села. Звісно, спершу я і не збирався втікати, а просто поговорив на цю тему з Юлею. «Ма, а що зараз поробляють дід Олег з бабцею Лідою?» Почав я здалеку. «Щось вони давно не пишуть?» Чому ж пишуть? – відповіла Юля. Питають про тебе. Навіть запрошували в гості. Ну, а ти їм що? – відповіла, подякувала. І це все? А ти що, хотів? – ображена сказала Юля. У них нова онучка, своє життя. До того ж, я ні від кого нічого не чекаю. Якось обійдемося. Якщо вони потребуватимуть допомоги, ми допоможемо. А нав'язуватися – зась. «А якщо мені до них поїхати?» Закинув гачок я. «Сісти їм на голову? Ні в якому разі!» Відрізала вона і пішла у своїх справах. І я зрозумів, що подальші розмови зайві. Не пустить. Іноді вона буває надто категоричною. Перший день літа розпочався нудно. Я прокинувся і дивився у вікно. За ним літав тополиний пух, і вже зранку було дуже спекотно. ти на річку не хотілося, для цього треба було їхати на інший кінець міста. Але лежати на дивані і читати – це теж не вихід для довгоочікуваних літніх канікул. Я вийшов на кухню, побачив на столі записку. «З'їж це! цілую М!» Запискою було накрити дві коварених яєць і тирілку геркулесової каші. І мені стало прикро. До ювеної відпустки лишалось півтора місяця. Тоді вона обіцяла, що ми поїдемо на море. Але півтора місяця – це ж ціле життя, і воно минає. Подумавши про таке, я почав швидко збирати свій наплічник. Кинув туди все необхідне, навіть зубну щітку не забув. Страх і захват підганяли мене. Ледь розуміючи, що роблю, я написав іншу записку. Мамо, не хвилюйся, я скоро повернуся. Цілую, твій син Арсен. Потім я вигріб зі своєї скарбнички все, що назбирав за цей рік. «Триста гривень. На квиток вистачить. І на їжу в разі чого. А далі побачимо. Не виженуть же мене з хати, мої рідні бабуся та дідусь». Ще подумавши, додав у записці таке. «Дихати свіжим повітрям корисно для здоров'я». І вискочив з квартири. Відверто кажучи, так і зробив уперше. І тому, доки їхав до автобусної станції, страшенно хвилювався. «Чи не образиться Юля?» Чи приймуть мене родичі, яких не бачив уже років за п'ять? Але згадавши тополиний пух за вікнами, жовте застояне повітря великого міста, довгі вечори перед телевізором, я переконав себе, що все роблю правильно. Доїхавши до станції, купив квиток і вже скоро сидів на задньому сидінні великої міжміської маршрутки, споглядаючи, як за вікном стрімко тече дорога. І відчував, що починаю нове життя. Вийти довелося в районному центрі. Далі автобус не йшов. До села треба було діставатися іншим транспортом. Але яким я не знав. Зупинка, яку я пам'ятав з дитинства, була зруйнована. А металевий щит-вказівник із розкладом руху заіржавів і зігнувся навпіл. Я розгублено зупинився, міркуючи, що робити далі. Невже доведеться повертати назад? Дорога до села була не близькою. Я подумав, що з рейсом устигну дістатись додому раніше, ніж Юля повернеться з роботи. Уявив, як викидаю свою записку і лягаю в ліжко, накрившись ковдрою з головою. Ось цим і закінчиться мій сміливий вчинок. Бр. Подумавши так, я розізлився. От який матусин-циночок. Нікчема. А цікаво, як раніше люди долали відстані. А як долали відстані справжні мандрівники? А як би вчинив Трістан, той хлопець, що відрубав у чесному бою кіготь ведмедя? Певно, не повернувся би назад. Я розвернувся довкола, попереду пролягала широка асфальтована дорога. Звертаючи вбік від міста, вона переходила у звичайну земляну стежину, що тягнулася між соняшниками ланами. Якщо йти по ній швидко, то за три-чотири години буду на місці, подумав я. А ще подумав, якщо до ночі не дійду, спробую переночувати в соняшниках. З собою у мене був бутерброд і сірники. Можна розпалити вогнище, а головне – випробувати себе. Адже легко балакати про сміливість, коли знаєш, що увечері на тебе чекають вечеря і тепле ліжко. Отже, я вирішив іти. І пішов. Хвилин десять ішов трасою. Мене обганяли авто, здіймаючи в повітря задушливий пил з розпеченого асфальту. Але потім я звернув на дорогу, що пролягала між ланами. Щойно перетнув цю межу, як чітко відчув, що занурився в інший світ. Запахами трави і квітів мене охопила тиша. Лише голосно сюрчали коники і співали якісь невидимі пташки. Сонце перепікало. Я зняв футболку, обв'язав на її голову і стало краще. Проте ретязі наплічника почали муляти оголені плечі. Я йшов під музику невгамовного оркестру коників і пташок. Планував пройти без зупинки, принаймні години за дві. І весь час поглядав на годинник. Та хвилин за сорок відчув, що моє тіло падає. Вирішив зробити зупинку. А коли зняв наплічника, Побачив, що на плечах відбилися дві яскраво білі смуги від ретязів, решта, груди і живіт набув яскраво червоного кольору. Як же я не подумав про те, що можу обгоріти на сонці? Я швидко натягнув футболку, але дотик тканини до розпеченої шкіри був таким болючим ніби я вдягнув на себе залізний панцир із голками, повернутими всередину, а коли спробував знову вдягти наплічник. Попечені сонцем місця Відгукнулися ще більшим І ще нестерпнішим болем Ось тобі і перше випробування Дурню Сердито подумав я Певно, жоден сільський хлопець Не зробив би такої дурниці І що тепер? Думка про повернення знову промайнула В моїй голові Але тепер повертатися було набагато важче І вже прийшов добрий шмат дороги До того ж Сердився на себе через те, що не захопив пляшку з водою. Посеред безмежного лану, в цій тиші, поміж живими стінами високих рослин, я почувався загубленим. Підбадьорював себе думкою, що в людей бувають ситуації набагато гірші. Наприклад, у відкритому морі або на борту літака, що падає. Я знав, що в таких ситуаціях краще увімкнути уяву. Так і зробив. Уявив, що повертаюся додому після 20 років поневірянь світами, а ця дорога – лише кілька останніх кілометрів до омріяної мети, рідної хати. Тоді на ногах виростають крила. Після такої думки йти стало значно легше. Я навіть пришвидшив крок. Бо яке значення мають ці кілька кілометрів у порівнянні з 20 роками небезпечних подорожей? Зрібниця. Такі відстані справжні чоловіки долають із піснею на вустах. Узагалі, в мене доволі багата уява. Варто на чомусь подумки сконцентруватись, як я починаю жити тим життям, яке сам собі малюю. Тоді в голові виникають тисячі картин, від яких важко відірватися. Бо ті картини набагато цікавіші за все те, що відбувається довкола. Особливо часто таке траплялося на уроках Ганни Павлівни. Одного разу я ніби перебував на човні Свята Марта, керівництво яким узяв на себе після загибелі капітана Соверсена. І саме в ту саму мить, коли озвірілий шкіпер Біллі Бом в оточенні кількох покидьків підбирались до мене з кинджалом, а за моєю спиною було лише троє вірних людей, серед них і Пашка. Цю шалену мить протистояння увірвав дикий Лемент. «Арсене! Арсене!» Я ледь устиг пожбурити свою наваху в жирний тулоб білі, як мене вже смикла за вухо Ганна Павлівна, приказуючи «Давай, щоденника, завтра без матері не приходь!» Лише краєм внутрішнього зору, перед тим, як повернутися до реальності, я встиг помітити, як осіла на закривавлену палубу тіло мого ворога. А його прибічники кинулися на нас із ще більшим лементом, ніж діняла Ганна Павлівна. Але чим усе це скінчилося, на жаль, я так і не встиг побачити. Довелося дістати щоденника і подати його вчительці. Тепер же, посеред поля, я уявив дещо інше, цілком правдоподібне, як цією ж дорогою ходили мої предки. Макар, Арсен чи мій прадід Микола, який загинув на Другій світовій війні, зовсім молодим. Що бачив кожен з них? про що думав, чого хотів. Я мушу це відчути хоча б тому, що ця пам'ять, яка живе десь на денці мене, набагато реальніша, ніж мої марення про капітанство на Святій Марті. А що я знав про них? Нічого. Крім того, про що розповідав дідусь Олег, я трохи подібний до свого тески, прапрадіда Арсена. Але яким він був? Невже він міг скоїти такий страшний злочин? А може, він був розбійником? Може, моя погана поведінка в школі спадковість? Можливість знайти відповіді на ці запитання дуже підбадьорила мене, і я пішов ще швидше, хоча не бачив цій дорозі між соняшниками ані кінця, ані краю. Раптом далеко позаду почув якесь гурчання, озирнувся, сонце сліпило очі, ледве розгледів, як на звистій нерівній дорозі, Здіймаю, я щось подібне до мотоциклу. Придивившись уважно, зрозумів, що це мопед. Або, як кажуть, дирчик. Він мчав на всі можливі для себе швидкості. Причому саме в мій бік. Це була удача. Я зупинився і вирішив почекати. Раптом якась добра душа візьме мене на борт. Мопед наближався, але в такій щільній куряві, що годі було уявити, хто сидить за кермом. Зупинився просто перед моїм носом. Водій загальмував на торіско, і з-під коліс здійнялася величезна хмара. Я закашлявся, намагаючись роздивитися, хто це. А це був худорлявий хлопець у тільняшці і обрізаних вище колін джинсах. На обличчі масивні мотоциклетні окуляри, що закривали більше, ніж пів обличчя. З-під бейсболки, вдягненої козирком назад, виглядав світлий короткий хвіст. На руках потерті шкірні рукавички з обрізаними пальцями, на ногах стоптані кросівки. У вусі, майже так само, як у мене, стирчало кілька кульчиків. Кілька секунд їздок так само прискіпливо оглядав мене. «Ти не місцевий», – нарешті промовив він трохи хриплуватим голосом. Це було і так зрозуміло. «А ти місцевий?» – запитав я. «Я? Так. Відповів водій, не знімаючи окулярів. «Підкинути?» Я нічим не виказав радості від його пропозиції. Відповів лише «Можна». Водій кивнув собі за спину, мовляв «Сідай». Я ніколи ще не катався на мопеді, лише мріяв про нього. Заліз на сидіння. «Тримайся», – сказав хлопець. Він узагалі був небагатослівний, і це мені подобалося. Я вхопив його за плечі, мотор загурчав, і ми помчали. Соняшники застрибали перед моїми очима і понеслись повз нас, мов скаженні. Знову здійнялася курява. Цей хлопець добре знався на швидкісній їзді. Часом мені здавалося, що він навмисне потрапляє колесами на нерівності дороги, в'їжджає на пагорби, щоб потім щодуху знестися з них, як це роблять на змаганнях справжні байкери. Відверто кажучи, такі перегони – особливо якщо не бачиш дороги і сидиш на задньому сидінні, були не дуже приємними. Нормальок! Лише раз гукнув до мене хлопець, повертаючись і воскочучи мене своїм хвостом. Ага! Гукнув я, подумавши, що скажений водій, певно чекає від мене благань їхати повільніше. Не дочекається. Їхали ми доволі довго. У мене почали клацати зуби, і я весь час боявся натрапити ними на власний язик і відкусити його. Тому під кінець перегонів у мене аж щелепи звело. Нарешті в далині вирнули сільські обійстя. Не доїхавши до першої хати, водій круто розвернувся. Я ледь втримався і заглушив мотор. Я відчув, що мої ноги затерпли, але не змигнувши оком, спробував зіскочити зі свого місця. Зіскочив і... впав. Хлопець теж зліз зі свого сталевого коня, засміявся і подав мені руку. Я зробив вигляд, що не бачу її, і підвівся сам. А ти молоток. писнув мене по плечі хлопець і зняв окуляри. За ними бий з і витерне спітніле чоло. Ти теж, сказав я і закляк. Переді мною стояла дівчина. Вона причесала п'ять нею своє скуйовджене волосся. Щільніше затягла гумку на хвості і стягла з рук шкіряні рукавички. Знову простягла мені руку, але цього разу для привітання. Айрис. Вчевице було її ім'я. Я зробив вигляд, що нічому не дивуюся, і потис її руку, назвавши себе. А що це за ім'я? Не втримався від цікавості. Взагалі мене звуть Олександрою", сказала дівчина. "Та коли я отримуватиму паспорт?" попрошу, щоб у ньому записали «Айрес». Знаєш чому? Звідки ж я міг це знати? А тому, вела далі дівчина, що коли я виросту, то поїду до Буенос-Айресу, до Аргентини. Тому і Айрес. Мене тут уже всі так називають. Спершу так мене називали вдома, потім дражнили в школі, а тоді я і сама звикла. Мені подобається. На конкурсі я краще за всіх танцювала ламбаду, усьок, Усьок, сказав я. А в якому будинку ти живеш? Там, кивнула вона кудись у глиб села. Тут є будинок родинного типу для... Вона на мить знітилася, а потім гордо додала. Для тих, у кого немає батьків. Нас там десятеро. Я не знав, як на це реагувати. Адже про існування сиротинців чув лише по телевізору. Побачивши мою розгубленість, дівчина різко додала. Чого закляк, малий? Мої батьки справжні аргентинці, коли виросту поїду їх шукати, зрозумів? Що я насправді зрозумів, то це те, що вона бреше. Адже я так само брехав, коли мої батьки розлучилися. Стоїш відчайдушною інтонацією, мене не проведеш. Але я не хотів її засмучувати, і тому свердно кивнув. Дівчина заспокоїлася. А ти сюди до кого? запитала вона. До Іванюків. Знаєш таких? Дівчина наморщила лоба. А, до тітки Лідії та дядька Олега? Ага. А ти їм хто? Я не знав, чи казати правду. Колись був їхнім онуком, вимовив невпевнено. Як це колись був? Обурилася Айрес. Колишніх онуків не буває. Ти їм рідний за кров'ю? Звісно. Тоді ніколи не каже був, серйозно мовила дівчина. Від своїх? Не відмовляються. затямив. Я кивнув. Добре, махнула рукою Айрес у бік вулиці. Тобі туди. А мені в інший бік. Побачимось. Вона знову одягла окуляри, рукавички та бейсболку і сіла за кермо свого скаженого коня. Завела мотор. Дирчик обдав мене хмарюкою пилу, а замить вже гурчав у кінці вулиці. Я навіть не встиг запитати, що вона мала на увазі. Відверто кажучи, дівчина мені страшенно сподобалася. Навіть тим, що спочатку я сприйняв її за хлопця. Вона не була схожою на моїх однокласниць. Якщо я тут залишуся надовго, як планував, ми справді ще побачимося. Настрій мій покращився, і я попрямував шукати обістя бабусі та дідуся. Хоча не дуже добре пам'ятав, де воно. Багато часу минуло. Хату знайшов не одразу. Лише пам'ятав, що дах укритий червоною черепицею, а паркан зелений Такої хати на вулиці не знайшов Минуло ж цілих п'ять років з того часу, як я тут був востаннє Я пішов навмання, заглядаючи крізь паркани Може, щось пригадаю? Біля одного з будинків стояла лава, схожа за розлогим вітям абрикосового дерева Ця старезна абрикоса видалася мені знайомою Пригадую, в дідовому садку було багато абрикосів, які я їв, підбираючи просто із землі. А бабуся сварилася, казала, що не можна їсти не миті. Я присів на лаву і припав оком до шпарини в паркані. Віти дерева були рясно вкриті стиглими плодами. Гори абрикосів устеляли землю під моїми ногами. Запах стояв запаморочливий. Я почав збирати абрикоси, просто із землі і запихати їх до рота. Виявляється, я добряче зголоднів. Але справа полягала ще в тому, що цей смак був мені дуже знайомий. Ні в кого в селі не було таких смачних абрикосів, як у мого дідуся Олега. Так я остаточно впевнився, що не помилився. На подвір'ї було тихо. Рожеве світло при західного сонця повінця заливало подвір'я і робило його просто казковим. Будинок потопав у деревах і квітах. Я не знав, що робити далі. Постукати, увійти, гукнути. Я вагався. Аж тепер збагнув. Яким недоречним може виявитися мій несподіваний приїзд? Адже я не бачив родичів багато років. Що я їм скажу? Здрастуйте, я ваш маленький онучок? Нічого собі маленький. Чи вони взагалі мене впізнають? А якщо Юля мала рацію? І знає щось таке, чого не знаю я. Те, через що мій приїзд сюди справді виявиться недоречним. Поки я міркував, у дверях постала маленька білява дівчинка. Їй було років за п'ять. Я заходився спостерігати за нею. Спершу дівчинка замоталася в мереживні фіранки, що висіли в отворі дверей. Зробила з них собі щось на кшталт сукні. Постояла так, мав королева, оглядаючи сад. Зробила реверанс, розмоталася, зійшла зі сходів. Я придивився. Гарненька, білява, з великими очима і кирпатим носиком. Це робило її обличчя незвичайним і водночас дуже комедним. Дівчинка нахилилася, підняла із землі дві пари вишені з хвостиками і начепила їх собі на вуха. Взялася за кресь піднички і ще раз присіла в глибокому реверансі. Я ледве стримався від реготу Певно, уявляє себе принцесою Звідки вона тут узялася? Дівчинка ще трохи постояла посеред саду Киваючи деревом, ніби вони були її підданими А тоді попрямувала до паркану Саме туди, де з протилежного боку стояв я Дійшла до паркану Зупинилася Завмерла Я причаївся Дівчинка також ми ледь чутно дихали по різні боки паркану. Я боявся, що налякаю її. Несподівано мала притисла обличчя до шпарини. Я побачив її зелене око і мовила Ти барбідонець? Я здригнувся від несподіванки і від того, що вона так швидко вирахувала мене. А також від отого дивного слова. Хто-хто? Ну, ти з барбідонії? Барбідонець? Ще раз перепитала дівчинка. Тоді я ще не знав, що ця мала здатна на неабиякі вигадки. І тому все сприйняв за чисту монету. Що за барбідонія? Сказав я навіть не подумавши, що розмовляю із зовсім маленькою людиною, з якою, певно, ще треба сісюкати. Хіба ти не знаєш? Обурилася дівчинка. Барбідонія. Країна маленьких крузлів і кризлів. Вона там. Дівчинка невизначено махнула рукою в бік саду. «Кого? Яких таких крузлів?» Вона геть збила мене з пантелику. «Крузлі і кризлі – це маленькі барбідонці, а ти великий, і ти теж барбідонець!» Пояснила вона з розумним виглядом, ніби читала лекцію. Я зрозумів, що вона глузує з мене, але вирішив продовжити її гру. «А ти ж тоді хто?» Серйозно запитав я. «Я – Віолівія», – зітхнула дівчинка і з коромовкою почала пояснювати. Віолівії живуть у квітах, але відрізняються від ельфів тим, що у них немає крив. А ще є Марвіри, снупіоги і Фіолеги. Марвіри – це нічні феї, у них білі крила й вісім ніжок. снупіоги їхні слуги, вони повзають по землі, мов гусінь. Фіолеги – такі крихітні ведмедики, вони мешкають у свойках з медом. «Ні, з мене досить», – вирішив я. Я запитав, хто ти, тобто як тебе звуть, сказав досить суворо. Дівчинка відсторонилася від паркану, знизила плечима, певно я втратив для неї будь-яку цікавість. У цей час на періг вийшла жінка і вигукнула не менш дивне слово. Ні, Що за маячня? Що таке Ні, Куди я потрапив? Дівчинка побігла до хати. Там хтось сидить, доповіла вона жінці, вказуючи за паркан, і зникла за мережевними завісами. Жінка підійшла у мій бік. Я страшенно розхвилювався, бо ж упізнав бабусю ліду. Ніколи не думав, що ця зустріч може мене так сколихнути. Серце загупало, у вухах забриніло. Рипнула хвіртка. Бабуся визирнула на вулицю і не одразу помітила мене в тіні дерева адже на вулиці почало сутеніти. Потім бабуся зойкнула, сплеснула руками. І підійшла ближче. «Арсенчику?» – непевним голосом запитала вона. У мене перехопило подих. Я міг лише кивнути. Бабуся підійшла і обійняла мене. Мені стало ніякого. Я ж дорослий. Навіть на голову вищий за неї. Але мить була така, що у мене засвербіло в носі. Згадав слова Айрес. Від своїх не відмовляються. Бабця відсторонилася, витираючи очі обома руками. І почала роздивлятися мене. Як ти виріс, онучку, сказала вона, який став гарний, справжній парубок. Ми так на тебе чекали. Вже і надію втратили, що колись побачимо. Ну, ходімо, ходімо, хочеш до хати. Як же ти тут опинився? До нас же жоден автобус уже не доїжджає. Як, мама? Ото дідусь зрадіє. А ти чого такий червоний? Ти не захворів? Ведучи мене подвір'ям, вона говорила без упину. Я навіть не знав, на яке запитання відповідати спершу. Я вирішив помовчати. Бабця завела мене до хати. Тут усе було інакше, ніж я пам'ятав. Але запах лишився тим самим. Трав'яним, духмяним, солодким, пряним. Я ніби розчинився в ньому. — Діду! — гукнула бабця в глиб кімнати. — Іди, но ну, глянь, хто приїхав. Але на її гукання вистрибнула та сама дівчинка, з якою я спілкувався на вулиці. Вона знову замоталася в портєру, що висіла у передпокої, і виглядала звідти, мов метелик із кокону. З кімнати почулися кроки діда Олега. Я набрав у груди якомога більше повітря. Досить розводити мокоротиння під носом. Це має бути чоловіча зустріч. І ніяких пестощів. Дід Олег одразу впізнав мене. Повівся так, ніби ми лише вчора бачилися. Простягнув руку, турнув у плече, поплескав по спині. Все по-дорослому. Дід прокашлявся і нарешті мовив. Що ж, герою, з приїздом? Нарешті. Дівчинка застрибувала довкола нас. Це не сказала бабця Ліда, твоя зведена сестричка. От такої. Невже це вона, донька мого батька? Саме та, через яку він не зміг до нас повернутися. «А що це в неї за ім'я?» – зневажливо запитав я. «Хіба ти не пам'ятаєш?» – запитав дід. «Так звали вашу прапрабабцю. Твій теско, мій дід Арсен, привіз її з Прибалтики. Цікава була історія. Невже я тобі не розповідав?» Можливо, щось таке він мені і розповідав, коли годував манною кашею. Але цього я вже точно не міг запам'ятати. Про якусь там Нійолі. Певно, це була любовна історія. Себто не така цікава, як про викрадення баняка із золотом. Я не міг її запам'ятати у сім років. Але тепер я хотів знати все. Затим і приїхав. Ну, проходь, проходь, сказав дід Олег. Ми саме збираємося вечеряти. Він знову поплескав мене по спині. І я поморщився. Відчув біль від опіків. Ой. «Та він же весь горить!» – скрикнула бабуся Ліда. Я пояснив, що півдня провів на спекотному сонці. «Будемо тебе лікувати!» – сказала бабуся. «А поки ще й руки і до столу. Нійоля, принеси братові чисту тарілку і кухлик!» Нійоля розмоталася з портьєри і дивилась на мене зацікавленими очима. «Барбі-донці їдять із картонних коробочок», – упевнено мовила вона. «А пити їм не можна!» Бо від того в них виростають довгі нігті на ногах. І тоді вони не можуть ходити, Лише шкребитними по підлозі. І весь час падають. Бабуся Ліда докірливо похитала головою І звернулася до мене. Не зважай. ми з нею вже змучилися. Часом навіть не розуміємо, що вона каже. Вигадує нісенітниці на ходу. Звикай. Ми сіли за стіл. У мене аж подих перехопило. Я давно не бачив такої їжі. Бабуся винесла з кухні кілька поумисків з варениками. Одні були насиченого жовтого кольору з сиром. В інших крізь тонкий шар тіста просвічувалися червоні вишні. А ще були вареники з абрикосами, чорницею і навіть агрусом. Посеред столу стояла миска зі сметаною. В ній стирчала і не падала ложка. Вдома ми з Юлою часом купували вареники в супермаркеті, але вони були маленькі і усі однакові. «Ти надовго?» – запитав дід, поки я наминав вареники. Я промугликав, що збираюсь попрацювати десь на фермі. «Це добре», – сказав дід, – «але тут навряд чи є робота для тебе. Хіба ще на коне фермі. «А хіба тут є конеферма?» – зарадів я. «Так, але вона ще не добудована». Плануємо згодом розводити коней. Коні сміються, вставила аніоля, а всі кажуть і ржуть. Це грубо. Я скоса глянув на неї, насупився і буркнув. Вони ще кусають за ніс усіх, хто надто балакучий. Тому бережи свого носа, спокійно додала дівчинка, запихаючи до рота вареника з вишнями, від чого червоний сік потікей аж по ліктях. У вікно вже заглядав кругий місяць. Дід повів Ніолі до ліжка. Я ще пам'ятав, що доглядати за малими і розповідати їм казки було його обов'язком. Я навіть позаздрив цій малій пронозі. А бабуся повела мене на скеляну веранду. Там було велике ліжко і інші старі меблі. Під логу встеляли плетені бабусої килимки. Якщо пригадуєш Арсенчику, тут добре спиться. Ти любив спати саме тут, сказала бабуся. «Давай лише я тебе трохи полікую, бо ти весь гориш!» Вона дістала з шафи плящину з коричневою і запашною рідиною, намастила мені спину. Поки вона розстеляла постіль, рідина всоталася в тіло і дивовижно, жар одразу спав, ніби це було якесь чарівне зілля. «Лягай, онучку!» – сказала бабуся Ліда. «Завтра поговоримо, у тебе очі злипаються!» Вона нахилилася і поцілувала мене в чоло, вимкнула світло і пішла. Я лишився лежати в духмяному затишку. Дивився на місяць, на гілки дерев, що колихалися за вікном, і теплі хвилі почали відносити мене кудись далеко. Коли я був маленький і спав на цій веранді, бабця так само цілувала мене в чоло на ніч. Раптом згадав про Юлю і знітився, аж на ліжку підскочив. Як вона сприйняла мою втечу? Мабуть, хвилюється? Треба буде завтра обов'язково зателефонувати. Шкода, що я загубив свою мобілку. Я заспокоїв себе тим, що лишив записку. І тим, що моя мама завжди вміла мене розуміти. Зрозуміє і цього разу. А я їй усе поясню. І, до речі, нехай знає. Мене тут люблять і пам'ятають. Це я сьогодні точно відчув. Посеред ночі я несподівано прокинувся. Просто одразу розплющив очі, ніби і не спав. Ви коли-небудь прокидалися посеред ночі, після міцного, майже паморочливого сну в незнайомому місці. Дивне, скажу вам, відчуття. Трохи моторошне. Адже під час сну всі події минулого дня, мов би, зникають. Ти перенеєш в інший світ і забуваєш, де опинився. Я так собі думаю, що коли я спав, то певно мені здалося, що, як завжди, лежу в своєму ліжку в себе вдома. А коли розплющив очі, побачив над собою високу чужу стелю, почув запах трави і сушених фруктів. Поглянув у широке вікно і зацепенів. У ньому висів здоровезний, круглий місяць. Спробував поворухнутися і втонув у м'якій пирині. Вдома я звик спати на твердому. Нашорошив вуха. І почув нічний оркестр Щось шурхотіло вгорі Щось шкреблося внизу За вікном із глухим звуком Зривалися з дерев стиглі плоди Цвірінькали коники А в освітлене місяцем скло З м'яким звуком бився Великий нічний метелик Жодні дурниці про чорну руку Не могли і близько зрівнятися Щодо саме цієї ночі На новому місці Я втиснувся в перину і, мов заворожений, дивився на місяць, поволі розуміючи, де я. Згадав сьогоднішній ранок удома, записку, яку залишив на столі. Подорож соняшниковим ланом, дівчину на мопеді. Здавалося, що відтоді проминуло не менше, як кілька діб. Згадав, як мене зустріли бабуся з дідусем. Проковтнув слину від спогаду про вареники з вишнями і сиром. Єдина неприємна думка про ній Йолі. Звідки вона взялася на мою голову? Краще б її не було. Мені зовсім не потрібна ніяка сестра. Подумавши про цю нишпорку, я поворухнувся і більше не міг заснути. Тихо виліз з ліжка і підійшов до вікна. Крізь мережу видерев у далині світили білі стіни хат. За ними чорними пагорбами, схожими на спини велетенських тварин, клубочився ліс. Наша хата стояла на узвищі і село лежало переді мною, мов, на долоні. Десь там, біля лісу, колись стояв маєток Макара. Я уявляв, як у місячному сяйві лежать його руїни, залишки мармурових колонат, понівечені торси античних скульптур, а поміж цих білих руїн ходить привид Макара або його вбивці. Звісно, ніяких таких романтичних мармурових руїн там бути не могло, але мені дуже хотілося, щоб ви не були. Я ж за цим сюди і приїхав. Я напружив зір, видивляючись у темряву, і щойно напружив, побачив зблиск вогника саме на тому місці, де уявляв руїни, придивився уважно. Спалах повторився. Більше того, йому у відповідь зблиснув вогник біля однієї з хат, а потім такий же зблиск помітив на березі річки, що оперізовувало село я аж дихати перестав. Вогники миготіли так, ніби подавали один одному сигнали. Потім на якийсь час запала темрява. Світив лише місяць. Я вже почав думати, що все це мені лише привиділося. Але за кілька хвилин зблизьки повторилися. Цього разу вони були ближче один до одного. Ніби збиралися докупи. Моє серце билося, мов навіжене. Очі боліли від напруження. Знов настала пауза, темрява, тиша. Вогники зійшлися і згасли. Скільки не вдивлявся, більше нічого не побачив. Я приблизно вирахував, що місцем збору була околиця села. Треба буде завтра прогулятися туди. Незважаючи на те, що мені було трохи моторошно, я зрадів, зрозумівши, що нудьгувати мені тут не доведеться. І ліг у ліжко. Точніше, пірнув у м'які внутрішчі перини. Більше не пам'ятаю, ані чогісінько. Як зненацька прокинувся, а цікаво від чого, так зненацька і заснув. Якби я був письменником, власне, я ще не знаю, ким хочу бути, крім мандрівника, то розповів би це за порядком, як прокинувся, як поснідав у родинному колі, і який у мене був настрій, і таке інше. Але відверто кажучи, деталі мені поки ще не даються. Та все ж розумію, що треба сказати декілька слів про ту місцевість, у якій опинився, і про тих людей, що мешкають довкола. Хоча головної розповіді це і не стосується. Запишу деякі свої короткі спостереження першого дня перебування у дідуся і бабусі. Отож, ранок. Я прокидаюся від того, що на моїх ногах, вкритих ковдрою, Лежить щось тепле і важке. Більше того, відчуваю, що це живе тепло. Розплющую одне око, не ворушусь і скошую погляд донизу. Бачу, що на моїх ногах скрутилася бубликом велика чорна кішка. Вчора я її в хаті не помітив. Певно, спостерігала за мною здалеку. Кішки, вони ж такі, спочатку приглядаються, а вже потім поводяться з гостем так, як їм заманеться. Тепер ця красуня вляглася на мою постіль і тихенько муркоче від задоволення. Я розплющив друге око. Як вона це відчула, не уявляю. Але кішка миттєво підвела голову, зіскочила на підлогу, трохи відбігла і сховалась під табурет. Мабуть, їй не дозволяють стрибати на ліжка. Я потягнувся. Ранок був теплим, сад за вікном був такий яскравий, мов картинка на моніторі. Снідали втрьох бабця, я і Нійолі. Дід Олег уже пішов у своїх справах. Бабця Ліда поставила перед нами по кухлику молока, на його поверхні збилася піна, мов у коктейлі. Бабця пояснила, що це свіже молоко, тому і піна. Звісно ж, Ніоля одразу додала, що це молоко від ельфіяних корів, що живуть у квітах, і що від нього діти ніколи не дорослішать, а навпаки, зменшується стають маленькими, мов мухачі комарі, і можуть запросто подорожувати світом, примостившись на капелюхах у інших людей. Це мені страшенно сподобалося, і я випив тепле молоко з залпом. Потім бабуся з Нійолі почали збиратися на пасіку, де вже був дід Олег. Бабуся запропонувала мені залишитися вдома і добряче відіспатися, адже канікули щойно розпочалися, і вона завважила, що у мене втомлений вигляд, але спати я не хотів. Вирішив прогулятися селом, так би мовити, ознайомитися з місцевістю. Дійти до того місця, де вночі бачив вогники, скупатися в річці і, можливо, знову побачити дівчину на мопеді. Як хочеш, сказала бабуся, тільки до обіду повернися і ще запам'ятай одне наше правило – вітайся з усіма, кого зустрінеш. «Двері можеш не зачиняти. Тут чужі не ходять. І гляди, не перекупайся в річці. А в ліс далеко не заходь. Він у нас водить». «Як це водить?» – здивувався я. «А так», – пояснила бабуся, – «зайдеш і не вийдеш. Заблукати можна». «Не заходь!» – тут же підхопила Ніоля, погрозивши мені пальцем. «Там моє королівство. Туди можна потрапити» коли навчишся вітатися по-барбідонськи і матимеш шість невидимих ніг». Я зітхнув. Доведеться звикати до її фантазій. Отже, я набив кишені черешнями і рушив у бік річки. Ну, скажу я вам і село. Таке враження, ніби ця базіка Ніоля має рацію. Справжня барбідонія. Не встиг пройти 20 метрів від хати, як почув, що хтось кличе мене на ім'я. «Арсене!» «Арсен Іванюк!» Від подиву я аж підскочив. «Хто тут мене може знати? Я лише вчора увечері приїхав». Виявилося, що це гукала сусідка, яка поролася на городі. Я приязно привітався з нею. Запитав. «Звідки ви мене знаєте?» «Уже всі знають, що ти приїхав до бабусі з дідусем», – пояснила вона. «Ми такі за них раді. Вони так сподівалися, що колись тебе побачать». І ось, дочекалися. Вона почала розпитувати, як я вчуся, ким хочу бути і як живеться в місті, що там є і за яку ціну. Я терпляче і ввічливо відповів на всі її запитання. Вона уважно слухала, спершись на лопату, а потім сказала. Ти, хлопче, будь тут обережний, надто ти схожий на свого теску прапрадіда. А про нього тут досі різні чутки ходять. «Село є село. А які чутки?» – запитав я. «Ну, тобі, мабуть, це буде не дуже приємно чути», – знітилася сусідка. Моя бабця розповідала, що була у того Арсена дружина, справжня відьма. Привіз він її з якихось невідомих країн. Казали, гарна вона була, як снігуронька. Вся біла, волосся, шкіра, очі світлі. Все не тутешнє. Півсила чоловіків звела на нівець. Зсохлися вони. Потім, уже коли вона сама лишилася, горювала дуже. І собі смерть заподіяла. А тепер її привид досі ходить селом. Лякає подорожніх. Чутьфу. Жінка перехрестилася і тричі плюнула через ліве плече. Я було почав розпитувати, як це зсохлися. І хто кого лякає, але сусідка зробила вигляд, ніби я звертався до її кішки, що крутилася поряд, тобто зціпила зуби і знову взялася за лопату. Вже мені у слід гукнула «До лісу не ходи, дідько забере!» Я мовчки знизав плечима «Нехай малих лякає тим дідьком!» і почав спускатися з пагорба. На зустріч мені підіймався якийсь чолов'яга, за ним ішла руда коза. І чолов'яга свистів до неї, мов, до собаки. Порівнявшись зі мною, він зупинився. Коза дивилася на мене суворими, прозорими очима. «Вона не кусається», – повідомив чолов'яга і простягнув руку для знайомства. «Дід Микита» назвав себе і, кивнувши на козу, додав, «А це Зоряна Петрівна». Почувши про себе, Зоряна Петрівна підійшла ближче і витягла до мене шию. «Можеш її почухати». Поважно дозволив дід Микита. Я слухняно почухав. Коза задоволено кивнула. Знайомство відбулося. Дід Микита також хитнув головою і прискіпливо оглянув мене такими ж прозорими очима. Ох, Арсене, Арсене, пробурмотів він, завдав клопоту всій родині. Таке лихо накоїв. Я зрозумів, що він має на увазі не мене, і нашорошив вуха. Така заможна родина була. далі дід. Усе село за неї Богу молилося. Макар на кожне свято селянам покарбованцю давав. Дід Мі розповідав, що все на Макару відтрималося. Господар він був добрий. А син у нього непотящий. Баламут. Усервався кудись. Кажуть, до Африки хотів дістатися. Чи до Америки. Курей у багатих крав. Бідним роздавав, як малим був. Опудала біля брам ставив, щоб дівчат лякали. Мандрував багато, не сиділося йому на місці. Баламут. Ух ти, вигукнув я. А ви все це пам'ятаєте? Я нічого не пам'ятаю, мене тоді на світі не було. Люди казали і досі кажуть, що це він батька звів у могилу і гроші поцупив. А я більше нічого не знаю. Суворо відказав дід. «Навіщо ж ви говорите про те, чого не знаєте?» Не втримався я. «Бо мене вже не на жарт почали діставати ці балачки. Люди все знають. З вуст до вуст передають». «Ну, це ми ще побачимо. Що вони там знають?» Насупився я і попрощався з дідом Микитою. Не встиг ступити і двох кроків, як почув у слід. «Гляди, будеш гуляти до лісу не заходь. Зоряна Петрівна підтвердила голосним меканням. Я помахав рукою і рушив далі. І майже одразу зупинився. Помітив, що за паркану за мною спостерігає парочка цікавих очей. Це був хлопець, трохи старший за мене. Замість привітання він просто свиснув і поманив мене рукою так, ніби ми давно були знайомі. Я підійшов. «Ти Арсен?» – запитав він. Я кивнув. Так, а що? Так от, Арсене, немов продовжуючи розмову, сказав хлопець. Айрес уже сказала, що сюди приїхав якийсь новенький. Отже, ти з Іванюків, виявляється. Тон у нього був не надто привітний. Ну і що з того? Огризнувся я. А те, що це небезпечно. Чому ж? Тому що Іванюків тут не люблять. Мій дідусь казав. Я аж присвиснув. «Знову те саме», – дідусь казав. «Що за дивні люди? Живуть чутками про те, що хтось комусь колись щось казав. Цікаво. Через що це Іванюків не люблять?» – увірвав я хлопця. «Через Білодаму», – прошепотів той. «Вона тут ночами шастає по вулицях, народ лякає». «Яку ще Білодаму? Що ти верзеш? Ще дізнаєшся?» Зловісним голосом сказав хлопець і зістрибнув з паркану. «Стій!» – гукнув я. «Поясни!» Дідько пояснить!» – крикнув він, ідучи до своєї хати. А вже з порогу додав. «До лісу краще не ходи!» І зник за дверима. Невже всі мешканці домовилися з мене гузувати? Коли дістався річки, вже знав, чи не пів села. Хтось гукав до мене крізь паркан, хтось обганяв на велосипеді. Хтось ішов на зустріч. Усі зупинялися, віталися, розпитували і попереджали, щоб я не заходив у ліс. Теревенили про мою подібність до давно померлого Арсена і про його дружину-відьму, яка перетворилася на привид білої дами. Голова мені вже йшла обертом. Я дійшов до берега річки і сів на пісок. Вирішив підбити підсумки. Отже, як виявляється... В селі добре знають історію про Арсена, пам'ятають Макара і досі вважають, що дружина його сина, на честь якої назвали мою зведену сестру, була відьмою. Я сидів на березі річки і вдивлявся в ліс, що щільною стіною вставав за бродом. Десь тут уночі спалахували вогники. Мені стало незатишно. Ліс і річка здавалися ворожими. До того ж довкола стояла мертва тиша. І таке враження, ніби за тобою стежать. Щойно я про це подумав, як позаду щось зашили з тіла. Я повернув голову. По піску до мене тихо йшла Айрис. Вона була в тих же потертих джинсах, кросівках і в тільняшці. Тільки розпущене волосся тепер лежало на плечах, мов полотно. Я зрадів. Айрис сіла біля мене. «Ну, як ти?» – запитала вона. «Добре», – відповів я, – «тільки трохи дивні у вас тут люди». «Чому дивні?» – здивувалася вона. «Звичайні?» Я подумав, що нарешті маю добру нагоду почути хоч щось більш-менш зрозуміле. І сказав, може і звичайні, але надто цікаві. По-перше, дивляться на мене так, ніби я з неба впав. По-друге, попереджають, щоб не ходив до лісу. А по-третє розповідають якісь нісенітниці про білу даму. Можеш мені щось пояснити? А що ж тут пояснювати? Посміхнулася дівчина. Кожне село має свої заморочки і свої байки. А ти саме з цієї родини, про яку батьки ті і ходять. А які саме? Ти хіба не знаєш? Здивувалася Айрес. Невже тобі батьки не розповідали про пана Макара, в якого були скарби? Все село на них поведене, досі їх шукають. Але вголос про це не говорять, бояться конкуренції. Проте вночі виходять на руїни хутора, де жив Макар, і риють, риють. Тобто ті вогні, що я бачив уночі, це... Почав було я, але Айрес різко увірвала мене. Які ще вогні? Що ти бачив? Нікому про це не кажи. Вона зітхнула і прошепотіла мені в самісіньке вухо. Це не живі вогні, це примари. Кажуть, що то ходить свита білої дами. Слухай, Айрес, заблагав я. Ти класна дівчина, але дуже прошу, хоч ти не верзи дурниць. Якщо можеш, розкажи все, що знаєш. Навіщо наганяти туману? Добре, згодилася вона. Але знаю я небагато. Лише те, про що пліткують. А люди кажуть таке. Вже багато років ходить селом привид білої дами. Ходить і квилить над річкою. А що хоче, невідомо. Може, стереже скарби, може, тужить за кимось. Кажуть, що була та дама дружиною твого предка і померла лютою смертю. Тому і до тебе така цікавість. Але ти не зважай, ти ж сюди відпочивати приїхав. Я вирішив сказати їй правду приїхав з'ясувати деякі темні плями в історії моєї родини. А тепер упевнився на всі 100%, що ці плями таки існують. І, звісно, було б непогано все розставити на свої місця, дізнатися, чи справді мій Теско, Арсен, винен у смерті свого батька і чому його дружину вважають відьмою. «Ну ти даєш», – захоплено вигукнула Айрес. «Хіба тепер це можна з'ясувати?» Думаю, що можна, поважно відповів я, якщо підійти до цього з розумом. І що ти збираєшся робити? Спочатку розпитаю діда. Колись у дитинстві він розповідав мені родинну легенду. Але тоді я був малим. Це слушно, погодилася Айрес. Тобі він усе точно розповість. А ти згодна мені допомагати? Стрепетом запитав я і пояснив. Розумієш? Кожному Шерлоку Холмсу потрібен свій доктор Ватсон. Я помітив на обличчі Айрес сумнів. Вона помовчала кілька хвилин, ніби вирішуючи для себе щось важливе, а потім відповіла «До певної міри. Я не зрозумів, що вона має на увазі». «Згодна до певної міри», – пояснила вона. «Якщо твої розслідування не зашкодять нашим інтересам». «Чиїм інтересам?» не зрозумів я. Ну, знітилася дівчина, інтересам місцевих. Поясни, які тут можуть бути інтереси? Це ж родинна справа. Особисто я б не хотіла, щоб твої розслідування зруйнували нашу місцеву легенду, сказала Айрес. Їх легенд і без того лишилося не так багато. Це видалося мені розумним. Я згодився з нею. Адже сам знав, без таємниць і пригод життя перетворюється на суцільне жування манної каші. «Добре», – пообіцяв я. Потім ми скупалися в річці, а тоді настав полудень. Треба було йти додому. На перетині двох визеньких вулиць ми розійшлися. Айрис почала спускатися до свого обістя, а я пішов угору. Туди, де на мене вже чекала бабуся, дідусь і ця нестерпна Ніоля. Згадавши про неї, я аж підскочив від відкриття, яке щойно спало мені на думку. Ми ж були тезками наших предків – Арсен і Нійолє. Убивця і біла дама. Нічого ж собі. Увечері ми всі – дід Олег, бабця Ліда і Нійолє – зібралися на вечерю. День проминув непомітно. Незважаючи на те, що я нічого не робив, мене добряче розморило. Ти схожий на помідор. Сказала Ніюля, показуючи мені язика. Я зробив те саме, а потім ще й ухопив себе за вуха. Розтягнув їх і замукав страшним голосом. Ніюля спокійно знизала плечима і додала. Ще й дурний. Бабця легенько стукнула її печолою ложкою. За столом запанувала тиша і спокій. Їли мовчки, грибний суп, молоду картоплю зі шкварками, хрумкотіли свіжими огірками, як можна було про щось говорити? Але за чаєм я не витримав. Мої сьогоднішні питання так і перли з мене. Тому, почекавши, коли дід Олег зробить перший ковток чаю і заїсть його медом... А мед, до речі, мав такий аромат, що можна було збожеволіти. Вся хата ніби перетворилася на вулик. Я наважився на розмову. Точніше, спочатку запитав дід Олег. Ну, де був? «Що бачив? Я розповів про сусідів, тітку Дарину і діда з козою. І про те, що вони всі згадують прадіда Арсена, вважають його злочинцем. А ще лякають мене лісом і білою дамою». Дід Олег аж стукнув кулаком постову з пересердя. «От балабони! Стільки часу минуло, а вони ніяк не вгомоняться. Не дають їм спокою байки про скарби». Вже два покоління їх шукають. І коли ця вся маячня скінчиться? А що, обережно почав я, тих скарбів немає? І ти туди ж, сахнувся дід Олег, звісно немає. А біла дама, не вгалав я. І ніякої білої дами не було, зітхнув дід Олег. І маєтку дід Олег засопів, поліз по цигарки. Ну що ти, старий? «Усю родинну романтику в хлопця відбираєш. Вони так нічого не знають і не бачать через той інтернет та телевізор». Заступилася за мене бабуся Ліда і погладила мене по голові. «Маєток був», – нарешті мовив дід Олег. «Ура, ура!» – застрибувала Ніолі. «Звісно, був. І зараз є. Тільки його не очима можна побачити». Я був такий нашорошений, що цілком серйозно звернувся до Малої. А чим? Руками, з радістю вигукнула вона. Можна намацати руками. Вночі. Я сто разів намацувала. Він такий гарний. Увесь із золота. То ти свій горщик намацувала. Огризнувся я. Нюйолля підскочила і боляче вщепнула мене за носа. Я відмахнувся. Вона стрибала довкола мене, мов кішка. Дід Олег зітхнув і знову стукнув долоною по столу «Так, добре. Гайда на веранду. Розповім вам історію. Краще спати будете». Незважаючи на те, що я був набагато старше від своєї так званої сестрички, я майже так само, як вона, вигукнув «Ура!». І дід повів нас у сутінки веранди, мов командир на веранді він запалив свічку. Ми всі зручно вмостилися на перені, і зависла пауза. Дід збирався з думками, і ми його не квапили. Богник свічки відбивався в склі і роздвоювався, коливався, мов язик гадюки. Здавалося, що з лісу на нас дивиться велетенський змій. За вікнами вже сяяли зірки, над ними завис дивний місяць. Здавалося, що зорі сиплються просто з нього, мов із кошика. Десь на болотах дрібно розсміявся нічний птах. Ми з обох боків притислися до діда і почули про те, як... Спершу наші предки були бідні, як усі кріпаки. Тато і мати малого Макара ходили на панщину. Одне слово. Тут розповідь діда Олега мало чим відрізнялася від підручнику з історії. Село тоді було досить велике, розлоге і належало панові Островершенку. Цей пан, треба сказати, був досить лютим. У молодості він служив у війську, був бравим гусаром, але потім вийшов у відставку і оселився тут, у своєму родинному маєтку. Проте збирався жити в Парижі. Не вийшло. І тому він лютував. Моштрував своїх кріпаків, розпродавав їх направо і наліво, руйнував родини. Одне слово – був тут царем і богом. Тому маніфест про скасування кріпацтва 1861 року пан Островершенко сприйняв як трагедію, зачинився в маєтку, начистив зброю і вирішив, що в разі повстання а таке могло бути адже пана в селі ненавиділи буде стріляти. Однак на маєток ніхто не пішов, проте помста селян полягала в іншому. Вони просто не вийшли на роботу, і якщо пшениця могла і почекати, то худоба залишилася без належного догляду. І п'ятдесят невидаєних корів щинили по всій околиці страшний елемент Жінки затуляли вуха і плакали, рвалися допомогти нещасним тваринам. Але чоловіки були невблаганними. Нехай мучаться! Нехай віднині сам пан їх і доїть, якщо вміє, звісно. І ось цієї події і розпочалася історія сходження родини Макара. Тоді йому було 10 чи 11 років. Два дні хлопець плакав, накривши голову подушками, але і через гусячі пір'я до нього долинали плачі нещасних рябух, яких він пас і яких знав поіменно. Малий Макар не розумів, який стосунок має лютий пан до цих бідолашних тварин і чому вони мусять мучитися. На третю ніч, дочекавшись, коли батьки заснуть, Макар виліз із ліжка і побіг до панської стайні. Відкинув засув і занімів від жаху та жалю. П'ятдесят пар великих коров'ячих очей дивилися на нього з людським болем. Тварини навіть припинили кричати, просто дивилися з докором. І Макар узявся до роботи. Цілу ніч і півранку він доїв корів просто на землю. Його пальці заніміли, а вся земля була просякнута піною, із запахом свіжого молока. Але коли перші промені сонця освітили крони дерев, мукання стихло, і село поринуло в довгоочікувану тишу. Друга серія цієї родинної легенди починалася з того ж ранку. До стайні, в якій уже спокійно спали звільнені від тягара тварини, заглянула юна панночка. Треба сказати, що це було допитливе і геть не схоже на свого суворого татуся створіння. В селі подейкували, що 9 років тому народила її циганка, в яку був закоханий пан Островершенко. Відтак циганка втекла з табором, підкинувши панові його маленьку донечку, пан назвав її Марією, виписав для неї зі столиці купу говернанток і вчителів, але ті просто не знали, що з нею робити. Адже, як сказали б зараз, Марія була доволі проблемною дитиною. Цілими днями дівчинка ганяла по ланах з місцевою дітлашнею, роздаровувала дівчаткам свої мереживні сукні або вимінювала їх на полотняні запаски і вишиті сорочки. Часто можна було побачити, як вона скаче через усе село на своєму маленькому поні, яке тато виписав їй з Англії, або сидить на розглоговому повітті старого дуба і читає книжку, або, втікши від своїх няньок, купається в ставку. Цього ранку дівчисько, як завжди, вистрибнула з вікна своєї спальні просто в мокру відроси траву. Їй конче було необхідно дізнатися, чому замовкли корови. Адже до того всі няньки та гувернантки ходили з головним болем, обв'язавши вуха хустками і позатикавши їх шматочками корпії. Так називалася тоді вата. У вранішній тиші нарешті було чутно, як співають пташки. Усі в маєтку спали міцним сном, адже втомилися за ці ночі суцільного коров'ячого галасу. Отже Марія вистрибнула з вікна і попрямувала до стайні. І що вона там побачила? Звільнені і щасливі тварини мирно посапували в стілах. А просто посеред стайні на купиволого лосі лежав він. Він був малий і замурзаний. На щеках чорні сліди від брудних сліз, пальці рук розпухлі й скорчені рот розкритий дихання гаряче мов спеква ще правда йому не вистачало хвоста і копит марія обійшла його тричі врузаючи ногами в розмоклу від молока землю а потім присіла поруч радіючи можливістю поспілкуватися з нечистою силою а нечиста сила спокійно собі спала минула година і нечиста сила несподівано розплющила очі. І в сонному Марині побачив над собою дивну істоту. В довгій білій сорочці, з розпущеним чорним волоссям, що огортало її стан аж до п'ят. Промені світла, що пробивалися крізь діри в даху, золотим контуром окреслювали всю тендітну постать. Хлопчик і дівчинка з переляку одночасно перехрестилися, адже обох учили хреститися. Коли побачиш щось дивне і несподіване, тоді Мара зникне. «Ти не ангел?» – запитав Макар. «А ти не нечиста сила?» – запитала Марія. І вони засміялися. Забігаючи наперед, варто сказати, що так відбулася перша зустріч тих, від кого залежало моє народження, майже 140 років по тому. Макарові було 11, Марії – 9. Макар був сином Кріпака, Марія Панночкою. Звісно, тоді ніхто і уявити не міг, у що вильється їхнє знайомство. Але історія з дзвінням корів для родини Макара закінчилася несподівано щасливо. Почувши про такий героїчний і милосердний вчинок хлопця, пан Островершенко розчулився і подарував родині свого рятівника хутір. З того часу батьки Макара стали заможними і рік від року вони почали збільшувати свої статки. Діти, звісно, більше не зустрічалися, хоча Макар доволі часто нипав біля панського маєтку і здалеку споглядав, як би його випадкова знайома. Відтак же, років за п'ять, пан Островершенко віддав доньку на навчання в столичний пансіон, а сам вирушив до омріяного Парижа. Зустрілися молоді люди аж за 10 років, коли панночка після навчання повернулася до своїх гаїв, на ту пору, нагулявшись у Парижі, повернувся до села і пан він привіз нову дружину, француженку. Треба сказати, що панночка Марія не дуже змінилася столичне життя з його балами і нудними кавалерами аж ніяк не вабило її, певно, в ній нотрувала вільна циганська кров її матері. І тепер, коли Марія подорослішала, це ще більше почало даватися в знаки. Дівчина продовжувала дивувати і батька, і присвого. Начитавшись Дюма, Жуля Верна, Марка Вовчка, Майна Ріда та Жорж Сант, вона скакала на коні в вічому вбранні, в штанях, високих чоботах та шкіряному капелюсі. Як і в дитинстві, вона полюбляла гуляти по лісу на самоті, лише з велетенським чорним хортом, і вміла стріляти з рушниці. Пан Островершенко, а особливо Майчуха, просто не знали, що з цим усім робити. Хіба так поводяться панянки з порядних родин, обурювалися вони, і соромилися сватати доньку за будь-кого з місцевої аристократії. Кому потрібна така навіжена, невихована дружина? Тому Марія завжди була сама. Виїздила на полювання лише зі своїм вірним псом, а всіх залицяльників Проганяла. Вона вміла самотужки розпалювати вогнище в лісі, підсмажити підстрелену качку, не боялася переночувати біля річки в Солом'яному наметі. А потім поверталася до маєтку, замурзана і щаслива, мов який-небудь індіанець Джо. У селі подейкували, що панночка не сповна розуму, хоча і гарна, така гарна, що очей не відвести. Щоправда, Роздивитися їй обличчя нікому не вдавалося. Через завжди насунутий на лоба чоловічий капелюх. Вона мчала селом, здіймаючи під копитами клуби пилу, і селяни хрестилися вслід потрійним хресним знаменням. На той час родина Макара мешкала на хуторі. Мала гарне подвір'я коней, свиней та корів. І в селі вже вважалася панською. Макар рідко з'являвся на люях адже мав купу справ по господарству. Пам'ять про маленьку дівчинку давно вивітрилася з його голови. А вона, звісно, теж забула, як десять років тому зустрілася з малим чертякою, що спав на купісі сіна посеред стайні. Тут треба завважити, що родина Макара, несподівано розбагатівши, взялася і за освіту. Адже добре господарювати на землі – це ще замало для того, щоб вважатися людьми освіченими і поважними. Тому трохи подорослішавши, Макар розпочав самостійно навчатися різним панським мудрагелям. А ці мудрагелі можна було почерпнути з книжок. До того в їхній хаті була лише одна книжка – Кобзар, що зберігалася поруч із іконою Пресвятої Богородиці. Макар знав її мало не на пам'ять, ще з дитинства. Але цього йому виявилося замало. Тому він частенько навідувався до столиці і не лише задля того, аби взяти участь у ярмарках і накупити там різних господарчих речей. Разом із необхідним приладдям та начинанням він купував різні книжки. Навіть потоваришував у Києві з господарем книжкової крамниці, який став його першим і незмінним порадником у книжковій справі. Таким чином, на книжкових полицях нашого прапра З'явилися і Жуль Верн, і Майн Ріт, і Марко Вовчок з Іваном Франком та Ольгою Коболянською, і навіть зовсім несподівані книжки англійських економістів, етнографів та істориків, тобто тих розумних людей, які писали про облаштування життя на землі, через це парубка вважали в селі девакуватим. Коли Макарові прийшов час привести до хати дружину, ніхто з місцевих дівчат не наважився прийняти сватів навіть від такої заможної родини, хоча сам парубок аж ніяк не сумував через це йому подобалася воля. Він любив блукати лісом і міркувати про облаштування світу, про мандрівки і відкриття. Одного разу, гуляючи біля скаль річки тетерів, він помітив на одному з пагорбів димок від варти. Оскільки ця ділянка лісу належала йому, хазяйновитий парубок Вирішив перевірити, хто насмілився посягнути на його власність. Чи не треба негайно братися за рушницю і покарати злодіїв? Він зліз із коня і почав тихенько прокрадатися крізь хащі, тримаючи на рушницю. Але вона не знадобилася, адже він побачив ось що. Посеред галявини тліло багаття. Біля дерева коняв розкішний, крапчастий кінь а біля багаття лежав, розкинувши руки, хлопець, обличчя якого прикривав капелюх із широкими крисами. Певно, в такий спосіб хлопець захищався від уїдливих комах. Макар придивився уважніше. Цього парубка він тут ніколи не бачив, та ще в такому дивному одязі. Адже на сплячому була біла сорочка з мереженими широкими рукавами, кептар, оточений хутром, короткі штани чорного кольору, і червоний атласний пасок, кілька разів обкручений довкола досить тонкого стану. Обличчя незнайомця було все сховане під капелюхом. Макар посміхнувся. Що за маскарад? Чи не зійшов цей дивний хлопець зі сторінок книжки Жуля Верна? Він спробував наблизитися і одразу ж пошкодував, адже за своєю спиною почув тихе, але загрозливе гарчання. Обернувся і побачив, що в бойовій стійці шкірить іква великий чорний пес. Що робити? Доки пес не кинувся на нього, треба було негайно розбудити хазяїна. Агов, пане, прокиньтеся. гукнув макар. Пес загарчав голосніше. Хлопець не ворухнувся. Прокидайся, нарешті, нечиста сило. закричав макар, кладуючи рушницю, бо я пристрелю того пса. Хлопець підскочив, мов ошпарений, і своєю чергою вхопився за пістоль, що стерчав за паска. «Тубо!» – гукнув до пса. «Лежати!» Пес покірно ліг, але й далі дивився на Макара нашорошено. А в Макара відібрало мову. Аж тепер він помітив, що перед ним – дівчина. Мимоволі його рука потягнулася до чола і грудей, щоб покласти на себе хресне знамення «Свят-свят». А дівчина голосно засміялася. «Не бійся, здається, я тебе впізнала», – сказала вона. «Ти той, що колись доїв наших корів, чи не так?» Макар від здивування не міг вимовити ані слова. Лише розгублено кивнув у відповідь. Так вони познайомилися наново. «Аго, діду! Перша година ночі! Ти чого там дітей маринуєш?» «Ох, цей вигук бабусі, Ліди!» Повернув мене на землю. Дід Олег винувато замовк. Бабуся увійшла до веранди руки в боки. Негайно в ліжко. Певно, у дітей вже очі злипаються, а ти все теревениш. І нічого у мене не злипається, відгукнулася Нійолі. Це в нього. Вона турнула мене вбік, Злипаються. І очі, і вуха, і пальці. Все-все склеїлося. Не бреши! Суворо сказав я і додав, ми справді не хочемо спати. Ні, вже пізно, відказав дід Олег, лягаймо. А що ж далі було з тими людьми, не вгавала ні Йолі. І я, по думки, підтримав її. Все ж йдеться про моїх предків. І взагалі, вся ця історія починала мені подобатися. А про це дід розповість завтра, сказала невблаганна бабуся і потягла Ніолі вмиватися. Дівча пручалася, але йшло, як та коза. «Діду, а вони одружилися?» запитав я щойно бабуся з Нійолі вийшла на двір. «Не все так просто», – загадково мовив дід Олег і кивнув на двері. «Давай, вже по-чесному, розповім вам обом завтра». «По-чесному, по-чесному», – зачувся голос Нійолі зі спальні. «Не кажи йому нічого, якщо він такий дурний і не здогадливий». Дід посміхнувся і розвів руками, мовляв, з цим дівчиськом краще не сперечатися, і погладив мене по голові та побажав добрий ночі. Вийшов. Я залишився сидіти сам, у тій же запашній і трохи моторошній темряві, перед вікном, за яким розкурював свою люльку, пелехатий ліс. І він знову почав вибискувати спалахами, і не лише ліс. Я бачив, як вогники пересуваються вулицями села, оминають хати, згасають і знову спалахують на іншій вулиці. Цікаво, чи бачить їх Айрес? Айрес. Несподівано мені спало на думку, що моя зустріч з Айрес дуже подібна до зустрічі Макара і Марії. Ух ти, точно, а я теж спершу сприйняв її за хлопця. Сон одразу як рукою зняло. Я почав пильніше придивлятися до вогників, а вони так і стрибали перед моїми очима. З'єднувалися десь в одній крапці на околиці села, згасали, а потім знову виринали вже біля лісу. Це було неабияке видовище. Я вирішив, що назавтра маю купу справ. По-перше, розшукаю Айрес і розпитаю про ці вогники. По-друге, сходжу на те місце, де коли стояв маєток Макара. А по-третє, дізнаюсь про дальшу історію нашої родини. Адже без цього моє розслідування неможливе. А ще треба було поговорити з дідом про заробіток. Я ж не сидітиму у них на шиї все літо. З такими думками я і заснув. Сон мені наснився доволі романтичний, але переповідати його не буду. Вже вибачайте. Я проспав. Ось чим відрізняються міські люди від селян. Ранок для мене розпочався тоді, коли мої місцеві ровесники вже поверталися з риболовлі. Мало того, що я прокинувся пізно, так ще на мене одразу ж чекала неабияка халепа. Спершу я навіть не зрозумів, у чому справа. Розплющив очі і поворухнувся. Хотів потягнутися і... Одразу ж запутався в якомусь павутині. Я схопився. Що трапилося? Побачив, що я з ніг до голови перемотаний нитками. Більше того, моє волосся було розділене на пасма, і кожне з них прив'язано нитками до більця ліжка. Що це ще таке? Я обурився. Розірвати ці пута було досить легко. Але мене цікавило, хто таким чином намагався ув'язнити мене? В коридорі ледь чутно рипнули дошки підлоги. На дверях заколихалася мережина фіранка за якою виднівся знайомий силует. Ага, зрозуміло. Це витівка Йолі. Але ж як соромно. мала бешкетниця прокинулася раніше за мене. І поки я давав хрупака, сполинала мене нитками. Мов павук-муху. Що ж робити? Вдати, що сплю. Дочекатися, поки вона підійде, схопити і надавати добрячих стусанів. Точно. Я затаївся. Завісна нечутно відсунулася вбік, і Нійоліна в шпиньках почала підбиратися до мене. Я не ворушився. Треба підпустити ворога якомога ближче. Я приготувався до стрибка, і коли дівчисько підкралася зовсім близько, хопив її за руку. «Гармати до бою!» – дзвінко вигукнула вона. «Оточуйте зліва! Готуйте отруйні арбалети! Стріляйте за моєю командою!» «Брати живцем!» Я розриготався. «Що ти вдаєш? Які ще отруйні арбалети!» Її щоки палали. Вона продовжувала віддавати накази своєму невидимому війську. «Готуйте триста військів. Будемо перевозити його в надійне місце». І до мене. «Ані руш, здавайся. Ти в полоні усміливих барбідонців». «Ну добре, добре, не верещи, згодився я. Ти, певно, граєш у Гулівера? А як ти здогадався? розчаровано запитала вона. Просто я теж читав цю книжку. А, зрозуміло. зітхнула вона і сіла на край мого ліжка. Тоді розкажи, що було далі? Я не читала. Мені тато переповідав, але не до кінця. Ця остання фраза обурила мене до нестями. Я аж зуби стиснув. Бачте, їй тато переповідав, мені він нічого такого не розказував, завжди був зайнятий Певно, вона відчула, що мій настрій змінився Я вже казав, що це була доволі дивна дівчинка Вона серйозно поглянула на мене і несподівано поставила питання Правду, каже бабуся, що ти мій брат Так, до певної міри, коротко кивнув я Як це до певної міри? «Чому ж я тебе ніколи раніше не бачила? Ти був невидимкою?» – закидала мене запитання мені Йолі. Я вирішив пояснити їй усе, як є. Сказав, що у нас один спільний батько, але матері різні. Так буває. Вона була здивована, аж рота розкрила і почала підраховувати. Один тато і двоє мам. Ого! Потім вона наморщила чоло і сказала беззаперечно. Якщо ти мій брат, я мушу скрізь ходити з тобою. Цього ще не вистачало, з острахом вигукнув я. І не мрій. Чому ж це? Нахабно сказала Ніолі. Я сама бачила, старші брати завжди ходять з малими сестрами. Я теж так хочу. Це коли в них одна мати на двох, сказав я. І коли вони разом росли від самого початку. А ти мені чужа. Я про тебе нічого не знав і знати не хочу. Мала насупилася, низько схилила голову, але не заревіла, лиш тихо вимовила Але ж тепер знаєш. Ага, знаю. суворо і невблаганно сказав я. І це мене аж ніяк не тішить. Тож іди, грайся зі своїми ляльками, а за мною не ходи. Я різко встав, обриваючи себе мережу зниток. Очі Нійолі налилися сльозами. Саме в цю мить до веранди зайшла бабуся Ліда. Я зніяковів. Зараз помітить, що я образив її улюблену онучку і розсердиться. Ну як ви, діти? Весело сказала бабуся. Час снідати. Арсенчику, Нійолі вже майже дві години чекає, коли ти прокинешся. Без тебе не сідала. Мені стало трохи соромно. Ось зараз ця Нійолі влаштує їй зливу сліз, і шматочок мені до горла не полізе. Я крадькома поглянув на дівчисько, Але очі її були сухі, лише кинула на мене докірливий погляд і все. Я навіть із вдячністю посміхнувся. Боєць? Снідали мовчки. Бабуся квапилася. Сьогодні вона мала якесь відповідальне чергування в місцевій бібліотеці. Ти не посидиш з Нійолі? запитала вона. Мене аж пересмикнуло Це найгірше ще могло бути Просидіти цілий день вдома Ще й доглядати цю виридуху Але врятувала ситуацію сама Нійолі Зиркнувши на мене з-під лоба, вона сказала Я бабцю піду з тобою, з ним не хочу І додала, нехай не мріє І я знову зніяковів і трохи здивувався Дівчинка була хоч і мала, але горда Отже, ми всі разом вийшли за хвіртку і подалися, хто куди. Бабуся з Нійолє пішли до центру села, а я в протилежний бік, туди, де з пагорба було видно річку і ліс. Я вийшов на гребінь пагорба і замер. Довкола була нереальна краса, ніби я потрапив до кадру з аватара. Всі барви природи були яскравими, мов їх підмалювали на комп'ютері. По сліпуче синьому небу Плив абсолютно білий караван-хмар. Я зі щемом подумав, що мені доведеться прожити тут лише кілька тижнів, а може і менше. І ці тижні варто використати сповна, так, щоб відчути кожну мить. А ще на мене накотило дивне відчуття. Схоже на те, коли батько на ярмарку купив мені червоного півника на грубо обтесаному патичку. Таких півників я бачив уперше. Їх продавала старенька бабця в зеленій хусті. Вона здалася мені чарівницею сказки. Півник був великим і прозорим. Я лизнув його, і в роті розлився дивний смак. Солодкий і водночас гіркуватий від трохи перепеченого цукру. Я смоктав його і періодично підносив до ока, і дивився крізь нього, мов крізь червоне скло і світ здавався мені таким же солодким і яскравим. Тоні мені було років за три, але я досі пам'ятаю, яке це було щастя. Отже, я стояв на пагорбі і оглядав долину, і задихався від захвату. Село лежало серед розлогих садів, як низка оброблених коралів, або розсип цукерок у різнобарвних обгортках. У смарадовому лісі сполахували золоті блискітки сонячного світла. Раніше я ніколи цього не помічав. Такі картинки виникали хіба на моніторі комп'ютера. Я подумав, що варто було приїхати сюди лише заради цього видовища. І пошкодував, що я не художник. Раптом біля мене дзенькнув велосипед. Я оглянувся. На велику сидів той самий хлопець, який учора лякав мене лісом і білою дамою. «Привіт», – сказав він і, не чекаючи відповіді, додав. «Хочеш підзаробити?» Звісно, я хотів, але відповів не одразу. Поважно сплюнув у пелюку і спроквула промимрив. «А що пропонуєш?» «Дві гривні за дві години», – сказав він. «Тобто?» – не зрозумів я. «Я по суху добу», – почав пояснювати хлопець. «Платять мені десять гривень за день. Дві з них – твої». Якщо будеш щодня, підміняти мене на пару годин. А ти що робитимеш у цей час? Не твоя справа, – вигукнув він і запитально наморщив носа. Згода? Не згода. Спочатку скажи, що робитимеш, доки я паритимуся з твоїм стадом за таку дрібну ціну. Наполіг я. Більшої ціни тобі не дадуть, – похмуро відповів хлопець, злізаючи з велика і проходячи до мене в притул. Ти ж міська цяця. «На що ти здатен? Хіба ось що коровом хвости крутити? То давай, крути, і не питай зайвого!» «А ти, певно, вже добряче накрутив?» Єхидно відповів я. «На більше не здатен?» «Ось зараз побачимо, хто на що здатен?» Загрозливо посміхнувся хлопець. «Давай!» – підбадьорив я його. «Сам давай!» – відказав він. За мить ми вже покотилися з пагорба. Щепившись у смертельних обіймах. Щоправда, не таких уже і смертельних, адже котитися і битися водночас було доволі незручно. На рівнині ми ще хвилин за п'ять борюкалися у високій траві, аж доки наштовхнулися на якийсь рівчак і розкотилися в різні боки. Обоє важко дихали. Похмуро поглянувши в мій бік, хлопець смикнув із землі листок подорожника, засунув до рота і почав жувати. Я з цікавістю спостерігав за ним. Хлопець виняв з рота пожований листок і приліпив його до потряпи на коліні. Помітивши мій погляд, пояснив. Заживлює рани. Я теж смикнув подорожник, пожував і так само причепив його на обідраний лікоть. «Продовжувати будеш?» – по діловому запитав хлопець. «А ти?» «Спекотно», – зітхнув він. «Тільки запаримося». У нас одна вагова категорія. Я кивнув. Відверто кажучи, мені зовсім не хотілося битися. А ти нічого, сказав хлопець. Я думав, злякаєшся. Чого б це я лякався? Обурився я. Ну, ви міські такі повахливі, пояснив він. М'язів не качаєте, кволі якісь, бліді. Я був змушений зігнути руку, показати м'язи. З півгодини ми мацали одне одного, змагаючись, чиї руки сильніші. Вирішили – нічия. А потім ми потисли один одному руки. До речі, у мене так і з Пашкою було. Ми спочатку добряче побилися перед тим, як стати друзями не розлий вода. Пашка так тоді й сказав – не поб'єшся, не потоваришуєш по-справжньому. Адже кожна справа має бути скріплена кров'ю. Отже, хлопці звали Федір. А ті дві вільних години, за які він пропонував дві гривні, були потрібні йому для того, щоб навчитися приборкувати биків. А простіше кажучи, Федір хотів стати Тореодором. Він просто був поведений на кориді. Спершу все це видавалося мені смішним. Якийсь дитячий садок, майже дорослий хлопець, а займається такою маячнею. «Хочеш бути, як Тореодор з Васюківки?» Пожартував я. Виявилося, що Федір цієї книжки не знав, проте знає, що таке справжня Корида і не з книжок. Для нього це все зовсім не маячня, а можна сказати, справа всього життя. Я хочу бути як великий Мануете, гордо відказав він. Хто? Мануете, найвідоміший Тореро в Іспанії, його повне ім'я Мануель Лауреано Родрігес. Він загинув на арені в 1947 році. А знаєш як? У боротьбі з непереможним Ісверо з Міурі. Правду кажучи, я був спантиличений навалою нових і незрозумілих імен. І хто такі Ісверо і Міурі? Запитав я. Ісверо бик Найжахливіший бик тих часів. А Міурою називалася ферма в Іспанії, на якій він виріс. І своєю єдиний, хто міг гідно станцювати з Мануето танець смерті. Який танець? Знову не зрозумів я, про що йдеться. Танець смерті. Так в Іспанії називали кориду. Для справжнього тореро немає більшої честі, ніж загинути в бою. Ну і перспектива, сумнівом знизав плечі моя. І ти теж цього хочеш? А вже ж, підтвердив Федер. А знаєш, як було з Ісферо і Манолетте? Лише уяви. Вони і Бік, і Тореро загнули одночасно, коли Манолетте всадив кинджал під правий ріг, а ісверо пронизав його лівим. Вони на мить стали єдиним цілим, і вся Іспанія пишалася ними. Чим же тут пишатися, знизав плечі Майя? Красою фіналу, впевнено сказав Федір. Усі на трибунах підвелися, і аплодували непереможним бійцям. Маячня, як на мене це все жахливо. Для таких, як ти, відказав хлопець, а для справжніх, Тореро, це честь. А звідки ти знаєш? хитро примружив око я. Знаю. Звідки? не вгував я. Федір насупився, помовчав певно міркуючи, чи варто продовжувати розмову. І все ж продовжив таємничим голосом. Мій прадід – іспанець. Не може бути, вигукнув я, думаючи про те, що натрапив на ще одного фантазера на кшталт моєї зведеної сестри. Тільки та вигадала Барбідонію, а цей – іспанського предка. А ще ж є Айрес, яка вважає себе донькою аргентинців. Силу якихось невгамовних фантазерів. Може, спокійно пояснив Федір, під час Другої світової війни Мого прадіда привезли на виховання сюди. Він тут так і залишився. І багато чого розповідав. «Не брешеш?» – підозріла запитав я. «Зуб даю!» – сказав Федір. І розповів дивовижну історію, від якої у мене ще липа відвисла. «Ось де справжнє життя, пригоди, небезпека».